За цей час, що ми не бачилися, я непогано інвестував в свої збереження. Частково в вітчизняні, частково в закордонні фірми. Тож це не буде для мене ні болісним, ні неможливим. А що ти хочеш взайми, діловито? Маю одне дуже делікатне питання. Думаю, для мене це єдине правильне рішення. Але ти не мусиш. Ти можеш відмовитись, я зрозумію. Почав було я не невпевнено. Не розповідай мені, що я мушу, а що ні. Говори, що тебе турбує. Ти сам не свій. Трохи різко, замить, додавив. Я не бачив тебе таким навіть тоді, коли ми втратили один корабель. Одружись з нею. Відчеканив я кожне слово. Це було нестерпно, я зрозумів, що вдруге цього не скажу, ні йому, ні собі, не подужую. Не знаю, як народжують жінки, які муки їх супроводжують, але слова, які щойно народились, віддавали мені незагоїним болем, тваринним страхом і зрадженим коханням. Я ненавидів себе самого. Я знав, що не маю права його про це просити. Але я й не просив, я благав. Мені було соромно, але я готовий був стати перед ним на коліна. Він був єдиним, кому я міг би її довірити. Сам я, виявився, не стані дати собі раду, дати собі раду з жінкою, зі сну. «Як це сталося? Я повинен знати усе», – говорить спокійно. Добре приховує емоції. Не можу зрозуміти, що він думає. Можливо, це просто і я такий бездарний. Усі навколо з мого вигляду, з моєї однієї фрази ставлять правильний безпомилковий діагноз. Усі, крім моєї дружини. Може, ми з нею однакові, щерствілі, знімілі, не чуємо одне одного, не чуємо друзів, близьких. Що це? Самозахист? Самозбереження? Для кого? Для чого? Я капітулював, де й поділась уся моя впевненість, переконання з якими. Я цю жінку зі свого сну шукав. Я вибився зі сил, шукаючи правильне рішення, а його не було. Я страждав, а поруч зі мною страждали дві жінки. Все почалося з того, що я прийшов одного дня додому і з порога оголосив дружині, що прошу розлучень що знайшов жінку, яка мене покохала, яку покохав я, що ця жінка приймає мене таким, яким я є, зі всіма пестищами, всіма бажаннями поцілунків, дотиків, з плотськими бажаннями, зрештою. І що поки я його отримаю, то поживу у цієї жінки. Тільки проголосивши всю цю раду, яка далася мені, можна здогадатись нелегко. Я почув від дружини те, що не чув ніколи Продовж всього спільного життя. Почув, що насправді вона мене страшенно любить, Що все життя любила і готова любити і надалі, Що прощає мені мою зраду, Прощає все і просить, аби я повернувся і нікуди не йшов. Я торопів. Вона говорила з такою ніжністю, тугою в голосі, говорила так пристрасно, що готовий був їй повірити. Начебто не вона, ще так недавно, приглушуючи якийсь біль, вимученість, просила ступитись і залишити її в спокій. Але ж ти не дозволяєш, Щоб я торкався тебе. Я цілковито розгубився. Вона мовчала. Мовчала...